ریاض الصالحین حدیث نمبر 1500 دلصم نمبر 500 519 نمبر حدیث سے د نبوی علیہ الصلات والسلام د کپڑو او د قمیص معلومات کئ وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنها قالت حضرت اسماء کانا قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ و دشتوله د قميص د نبي عليه صلوات و سلام الى تر ملوندونو پوره الى تر ملوندونو پوره دې ملوندته ته ملوندو ده دشتوله د نبي عليه سلام د دې ملوند پوره بو رواه ابو داوود و ترمذي وقاله حديث حسن <صوروب> ارسو بسعاده ورسو بسینی ایزن والمفصلو بین الکفی و ساعده دا آغا پیونده زید جدا که دو پمینده ورغوی او دا لیچه که دا دا لیچه ده او دا کف ده دا دی پا منز که دا چې کمزیده سو ده شی مروند دې پهودنه بي السلام د رسولي بو باز خلکو رسولي ګوت خړې پوه شو لاله پیراج ګوړې نو چې دنه ګوري سمو و عن جابر رضی الله تعالی عنه قالوا انا كنا يوم الخندق نحفر دا حدیثه په مختلفو طریقو نقل کړي صحابه کرام د خندق د کنوستلو پواکه جہادت جابر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام او باز صحابه اولدو خصوصا پیغمبر په پاشټه سخت وګشیو او دلوګي آثار په غبا نه کله کا کار وزکه چې دری شوارو خوراک نو ملو شوې حضرت جابر کور نزدېو نبی علیہ السلام ته حضرت مات اجازه کې زنه کور ته زو کور دلالي وی وی خزېتا سکورشتا امو جو غریبانا وبند کړو خزې ورته وی لګ غونډه اورب شي دې به شو ولدي او یو پس دا یو چیروکای دا دا غي بچي دا اورب دې به سغه لا لا كلا او یو لو واه تپيغه بارته ويم چې په صدا شي او روټي کو دبيعه الرسالت او اسلام جابر رجل الله راغې وي حضرت ته نو یو کس توکه خاص کساري داسې یاد دې در زيزي بن مالكوم وي شخص تا کور کې یا ویسو دی یو پیس کولای دا به سلام आवाज وکي اي انصار او مهاجرينو ستاسو د ټولو د فاراح د جابر ته د دعوت پروګرام کړی جابر خوځه ورته د اوتازه کومه وای زما لکسي د منښه مندکه ازو خو به ملکي عمر আজি اره الله مازه په خبره برته وایم بس د ځکه ستان سره راوځه جابور وای ما ته چې کله خزي خبره کړې و اکراته ماغه ته شو ما وی و ورچت بس بيغه ماشه زلالم و ګوره خزه ته دیوایا چې روټې په خوا تنننه روټې ملرې کوا او کټوي باندې کا په کټوي کې غوخه جوش وې کټوي به زماره ته پوری نه کوځي دې دې سلام وټر دې راځه چې کوړه داغه ورته روټې په خوا تنننه په روټې لرې کینا او کټوي په جوش وې غوخه سرا او کټوي په زونه لرې کینا تاوتو سوي و ماته دا رہی ته په یغمارتو سو دا سره ورې په پیغمبر څخه کړو چې موایا وته زه یو څه دلع دې خير کې حدیث کې له مختارف ته د کوبن زه پیغمبر جراړې پیغمبر پوکو دکاله پکټوي کیم او پورو کی شپه اوس نه وکوا ترونه روټه ران لوا او کټوینا قاسید غوخه د کولي صاحبو د کي غودي او وروټي به او تکي غودا بزرګونو صاحبو جابروي ټول مالش پوه سر شو ها او چې کله خام مالجو نبي لي صلوات و سلام وي کور والو علماء ولېګا هر دوی هغه مرد د دبکه مزه وي پچيري کي غجابر سلوچو قال <سؤال> کل یو خدا خود پیغمبر هغه معجزه اته موري او او خپل مخړه پیغمبر مخاله دا جابه ورو چ پکمه حال من کټوي شور وکړ او پک حال والی پاتې شوه ډک په ډکا او جوش وې کټوي اول ځنګ موږ شور وکړو اقا څولو چې دین وړو صحابو روته وایلي تاسو زورګول وخا په سولو موږ اگې ته اشاره کړه د باې خلکو کوونه چ یاره د نو د کوور نه چې خل ده خه ده من مړه اغلی اوستاړ خ دي تاریب ل کوول خ دي او په به کور خالی شي ګوره جاابه د جلو حالت مخه کوي اوده چې ګوره په شومو په سر بښو په کلیو باندې به خرچه کولی دا پنځل نسم دی او دا د ملووشپ ده او دا د ګ شپ ده او د میبر کولی فقيب په پیسي مال دولتونو او وظيفه به جمعک ته لګاله دا ساله صدا نو چې هغه نه قبلي دي نو خدماتونه به کول او چې قبليږي نو داب نه کوي چې میاش کیو زل او ساله چې ته 6 روټه ਹੋږيګه چې ته طالب له وظيفه پودې مځري دا شي قرون نه شته وې د مون کوڅه ممکن سي د بشنه نه نه دي مرالهګه او سازمان کوڅه دغه خبره دا وکو خو شه نو الله ته اغه ا سوال کور به خالص دا الله د کی خیر اچي الله د کی برکتو دا اچي اغه بهتر کور اغه د چاغه سر ډیر میلمانی کی بهتر کور نه دا غو دا مو اټه زبر روټي چور کوم علماء ولاد دیندارو لا او دارنګ مسافرو لکه زم ما کور به خالصي دروره ډیر ډور کوه سر ډیر شیدي کور ته راځي زګر غریب الله تخلو دواګا دی خېدی په او پوهه په غریب د دین کار کوي د دین کار کستا مو سره یې سره نو د بیان کوي وان جابر دغه چې ملماشي هر اوس په بیا چېسکي دا بیر کول اوس چې چهو دووس کې یې دخل د پیو پور کا ولا کني نو سور پور کا کني نو شین پور کا کني وای دا بس بلیو شیزرا والا پوهه او کدی یې دا بسداله الله سره ډیر خوږي پیخي کال له ګر دی او بس بسفاوته پوهه هغه وخت چا سر سره دې چې سوګندو سوګندو په مینه باندې شي چې نبی عليه السلام اغان ساری زی تر اغله او مخکې حدیث تیر شوی و کنه ابو بکر او عمر ض والا او جي شو الله عنهم نبی عليه السلام یا عمر سښو خلې وای حضرت دغه د آو آو و چې کمه شي ته ووکلې یا شي زبر ووکلې دا چې زه یو ساری زېلا او هغه له بیا پیسکول الهلال کړو واقعي راځي وان جابر رضی الله تعالی نو قال جابر وای رضی الله وان انا كنا يوم <سلام> الخندق نحفروا بشك منغو پوره د خندق کې چې مونږه نستا نحفروا مونږ خندق کې نستا فعرضت قضيه شديده فعرضت قضيه لو عارض شوا راه کار شوا غټه سخته چې کله به په کنوسترو کې یو سخته غټه مخه تاله کاربه شوا هغه بس صحابهونو شوه ما ټول وس به کو خدا غید وسنه به بهروا لو رابل دی رابلل دا صحابه نبی عليه الصلاه والسلام ته اجازه ده غټه نه ماتې کړه ماته کا فقالو نو وسهابو حاجي بودياتو نارازت خل خان دک دا یو ګټه دا سخته چې راغ کار شو و په خاندک کې څو پوښتنه کېږي چې ماته کو فقال ان النبي عليه السلام انا نازل النبي عليه السلام ز در زم انا نازلون ز راتلون کېم دا ګټه ز رازم ثم قاموا النبي ور افس النبي عليه الصلاه والسلام بحجرن او گید از پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تڑلی شوا بہ ہجرند کانو سرا گید سرے خال تڑلیو دو پار دلوگے گید بالکل بدن سرا ششوا بدن شوا لکاری خگی دلہ نو کاری وس تڑلیو ولابسنا سلاثہ یام من لا او موږ وخت هرګه در در در دځې چې موږ نوڅه کلېز شهده سکلو در ورو کې موږ سې ساکم نو وکړې خوراک نو ساکه ساکه ساکه قدره موږ در روزو پورې نو وکړې صاحب وي او سودا پراتي خوراکونه او مسجدې او دې کې موږ او دا دې دا, دا له کر دا کچا دا او دا په خدو دا, دا سره دا دا تو در دا غور دا اسپورې فآخذ النبی صلی اللہ علیہ شکر ادا دا دا قدر دا اے تماٹر نشته وګوره صحابہ رضی اللہ سے سکلی ندی او دا زاله په ټماټو په ځوړ ټماټو ګران شو ټم سبو خړو سبو خړو خدای دې خوخا ټماټو سره فآخذ النبی الگان تکا کا الگان پخکا ها حساب ځان ندی قسمه قسم خوراکونه ندی صاحبو با پانی پوبو کیوا چونی چاگا با پستیشو ناغا بے خوڑے تماٹر پر کیو دری میاشتی دو میاشتی دا غیب پکور کیوا اون نبنی دا دلوکی دا واجنہ او تک تماٹر نیشتا با ملتی فمخاگستے رے دا حالت دا بصر جہاد بو کیو دا د دنکار رو کیو یو تماٹر نمیلاوی گی اپا تماٹر رو بانے دے بھم ملتی فمخاگستے رے فاغذن نبی واغذن نبی علیہ السلام المعولا کو دالا گندری آر سے چھپ آر زمانے کے خوہ دا سوکتا سکوڑ ہوئی سوکتا گندری ہوئی فضو ربانو گزاری ورک نبی علیہ السلام آگے گٹلا فعادا کسیبان فعادا نو اگر زیدہ گٹا کسیبان پشانتا دشگو احیل او احیم زرزر رستو مانی راجی خواه رستو مانی راجی پاخر ده حدیث که یعنی اغا گتا داس شوالکا پشاند شگو زرزر و رسول اللہ ایزن لیل البیت جابر زما زمان استاظ خویرہ اوگیر او, او داس کار اوکا ا اساد لوګي په کارو و ته اجازه ما ته کې چې لار سم کوړ تا فقهت د بیری صاحب ورته وی او لارشه د دې د ارم نو ما وی خپل خزې تا راته نبی امام بي عليه السلام ولیدو شيئن ما في ذلك صبرو نشتره یو شي نبی عليه السلام په داسه حالت کې مې ولیدو جزاء ه نووم پایې کې زمانه زمانه په کې صبر نه کې د زه صبر نه کې ده یاډ ل بیا اسلاملوکغې چې نهشته دی د هغې په باره صبر د زمانه نه کې ده فین د کشي اون تا سره ش شته فین لکه ښه د کورمالیکئ په د کور حالاتو نه خبري سړی او سر خدا پته د شي کور ک شته و چېې اووار سر د س اتلی میدي او چه بیکاره قده ارسه وی نشتا ایشت تاثره ورکورز او نشتا که ارسه وی نشت تاثره ورکورز فعنده کی شئ تاثره سا ششتا فقالت خزی ویوز ماسه ملوانه دی فقالت خزی ورکورتوی عندي شعیر وعناق ماسه را وربشی دی وعناق او یو ساتلی گروریده یو ساتلی پسکوریده او او او پیسکوری دا پینتش پا کلو باید و دره کلو تازبحت نو ما اغا پیسکوری الان اگلا وطحانت شعیر او ما حور بشی اولو واگل طحانت شعیر واگل حتی تردی اولو میکنمانوام اگل حتی جعن اللحم فی البرمتی تردی چو گو وچو لما وغا پکتوئی کی برمتی آغت پشکوري مټک ټوپلا او په کاټوي کې مواټولا ثم بجيت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر بیارالم زنبی زي النبي عليه الصلاه والسلام تا ها پدا شحال کې رالما چ ولعجينو ولو قد انكسر ماتشو ولو خمبيرشو انكسر ماتشو من خمبيرشو والبربط بين الاسافي قد قاد التنزيجه او کټوي ها پمند انغری کې قریب او وتنزيجو چې په خیدو ته په خیدو ته تنزيجو چې په خیدو ته نږدې و اسافي د وس په ني پای کې وسوخ پیوي درې زالسه تاسو یادښت کړنه ا شپه خوړه اوس سکه سو چوریږي ګره ګره پاګیږي پوځه د اوس په لاسه درې خپې او پایګې به ور بلاو د پاسر په څیر زړه فراتو نو آیا به ها درې خخته کې خود یو خوه بلغه او شاته خخته چورته وي خدا سي مولې به جوړ کړي د خاتونو یو خوه بلغه او شاته اوبه ته به کولاو پایګې به ور بلاو درې په باندې پاکتوی ای خودی وا آگا پا خیدوتا نزدی وا فقلتو ماوی تو عیم اللی ماورتوی تو آم دیلی زمار پارا فقم پاسا انتا تا نبیر سلامتوی چه حضر کن تو آمی متیاد کنی نمو فقم پاسا انتا تا ایده اللہ پیغمبرا وارجلون او رجل یا یو سلی یو سلی یا دو سلی تا صلاح قال نبی عليه السلام وی کم هوا سشې دي ته تیار کړی دي سوره مقدار کړی فزکرت له جابر مازک و مازکره حضرت ته داغه چيو پس کولای دا عملاله کړی دا اپور میږي لغوندی هو وربشین فقال النبي الرسول الكثير الطيب داډیر خدی ډیر دیو خد دیر قل اوه لحاخ بلی دی لا تنزی عل برمتا ما را کوزوه ما لنکوه کتوه دا انغرینه مو کوزوه ولل خوب زمین تنور حت تا او ما روطه دا تنور نا کتا کوا حت سو پوری چزا راشم یه روطه پا خواه او دا انغرینه کتوه لنکوه ما سو پر زړه غلینه فقال نبیلی سلام صحابو یقومو پاسه صحابو چابر تاسو له د روټې بندو بس کړې قام المهاجرون ولتصاه هوټولو غو په انتظارو پاسه مهاجرینو له ټوله لاس سره فتخلط علی هغه داخلو شو پخ په لري خدای باندې ما يو وې هکا افسوس يا وې خلق د دېرو حسينه د خدای د خلک له غوسه و هکا وتباشه وروکشه ورخرکشه تما ته وی چاغه ته ودا شو ټول خلق را واستیدله اولو وندې جاء النبي نبی علیہ السلام راغ مهاجرین انصار و مما هما چې دا نوازی کوي پور پښلو کو باندې الله پاکه خیرت ہے قال الله اخلاص ته ګوري ها اخلاص جابر کو نو جابر معمول قران الله زغونو تور سو ته چې اخلاص کې چې ددکه په چې زو باسم اواغه مل مبوش کی پای کذریب مېلمانو نور عمر راشي آی که الله تاورا خیر واچې یی دا وې تر موږ دا ما خو بلا کسانو چه اوس کړه پوه شو رټه هماد یو کس دو خیر دا خو بلا کسان وله پکې کیناسو خو ولا بیا با دې پکې ټک ټک شو پوه شو چې اخلاصې او کوته وې چې مردا په ځکه کوړې به یو ځخې بو ده پلاور کله په بیا با آیا تعالی بولتا بچ کلا کورتو څلو ځان سمې مې دیخی کنه کوړه به ولا زخیر وره لا و کمره کې پېکه کې خورم نام کومه کلو او طالبانو مخ کې به خورال خورال طالبانو چې لکه لکه ولا راکا ته کومه شي راځي اوونه پکې سکه زسریا چې تاسو باندې وخت راځي ته به کولې سورې کړو لټول دغه ته ولا غستو ما په سې ما ته وایې طالبانو ځاتې کړې د ما پېکه والې ما پیسې ته غستو دا څه پوه شو په واده د نړیوال خریدار څخه وی بساسه ما نړیوال نه او زما لري کته سوره د بیک سورې کړې وی دی غلی شو په واره به سي وې نه بس پساسه مې وډه سوا وی دی راو بګون زاخیره ورلول وروړل خولل به پټ پټ به خول مونته به کتن مې وشه لکه موله بګي او کلا علاقه وکړه وی چې نا د مې جووارو کې په د اخلاص کو لو مونږه راکېم ګنو ټولو ته کوم ځه یو حال وښانو مې محبت کار نه کړم مې عام خکان نه کړې له ورکا پایک بدر الله خير تم پټ خوړې قال له ګوره حل سعلک استاسد سوکشتہ قولتم قال ادخلوا دبير السلام صحاب او تو وي کو ترادر نشي اور خلورا دنه شي ولا تزاغتو څنګه سيامه جوړوي ولکه خپل په جوړو شو خل خل خو په جوړ کې دي وای مله خپل سره جوړه او چې موږ نو ځکه کې را کړه باذر نه کېږي ماذر نه کېږي او ځکه چې کرا د درسي دوی کنه او مو تفريغ كون یو خپل ټولې دا دي ولکه موږ خو سیر ته کې را کړه فجعل شوروش نبی علیہ السلام یک شر الخبزه چا روټه ټوکل کولا و یجعل عليه اللحم او کې خوده به په روټه باندې وغهيلرا و یخمر البرمتا وت النور اذا اخذ بنه او پټوله و یخمر البرمتا او پټوله به کړټوی لرا وتنور او تنور لرا کله به چې أغستا منه دا غینا او رټي چې کله به ته رټي تنور به پټ کو کله ته غه راغستا نو سر به پټ و ويقرب الی اصحابہ ثم ينزع او نزدی به کو أغ خوراک أغ رټي فلم يملقرو تا ثم ينزعوا بيابلرك چې سړې بخورا دا څه پراته یي وس فلم يزل يكسرو ويغرفو حتى شبعو همشغه نبي عليه السلام به روټې ټوکړ ټوکړ کولا همشغه يكسرو چټپټ زړه کولا به نبي عليه السلام روټې ويغرفو او همیشو چلوخی بیر ڈکاو دو غوخینا یغرفو غرفتن بیری ڈکاو حتی تردی شبیعو جس حبتو المالشو و باقی منو او باقیشو داگین سا شیپاتی بشو فقالا بیانی بیلی علیہ السلام لا تاوی اجابی روی کلی خرا حازا دینا تمو خرا و او د دینه خلق تم همدیا ورکا خلق ورته ویګا نور سوق داون کې غلم ورکا فئن الناس سا صابتهم مجات زکا خلق چه دي رسيده دي د خلق ته لوګه اے کونو کې زکا لوګه راغله چې خند کونو کنه سره شروع د کافرو زورو کرے پا پا دا کا بیانې کړې وي ها په خلقو په صحابو بنګړی مخار ته لو صاحبانو موږ شو کڑونا متفق علیه یو روایت طریقه په دې طریقه بخاری نه نقل کړی مسلم یو په بل طریقه نقل لې په بل دا بخاری مسلم روایت ده څخه نقل کړي وفي رواۃ قال جابر رضی الله تعالی عنہ لما حفر الخندق ار کلا چکه نستله ریت النبی رائے ته بن نبی علې دم نبی علی صلاتو سلام خاصن د لوګي دا وجنا آثار د لوګي والی پاغه باندې ښکارو چې سړی ناشته نه کړي خوراکي نه کړي نو آثار په ښکارې کې یوټه وو پڑوسو ووټه وو نو کبه وو کار به هم کاو لوګه وو چې سړی کار هم کوي ګډ په پټ کې کوي صنعت لرماجی ګره پوري اؤ ورا کوتانه نه ملایويږي چهو ته نه او په خپل راز بیاو کې په خپل راز بیاو کې ګور کې سارو ماخا ما او وټه موټې نه رښتیا وای باندې بیګي دا هکنه باندې بی آو دا ه باندې فن کفاته ال امراتين زو وها پس شمح بل اخذ تجابر و رجال الله او پمن فقول دو کو ته بيوي هل عندك شيءون تاسشته څه شي پور کشتا فاني ضعت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمس شديدن خمس شدې زه ما اولو د نبي عليه الصلاه والسلام په کې ډېر لوګا آثار پاغماني معلوم شو فا چېبم نو وا بالکل یار دراځم ام تیر او دراځم ام تیر او چېبم نه يو بوبم نه اسبني کله کله امتحان او منګر ووژ ف اخرجت الای جراوات دراوي کنه ما تا جرا بد من رويستي ما تا خوند وي خذه يو ګډه د پای کې یو ساء یو وګړو ور پښو دوله ولنا بهمتن دا او موږ د فارا یو وړو ګډورای و راجن والا بهما فصبحتها اغه مالالک لا غېلله وتوحدت الشیئ وربه شوا او لري واهګر ففرقت الى فراغي فارغ طرف راغه دو سه ما pore چه زاد چيلي د فارغه د ټک ټک کولونه دا غدولو دا غکولونه سه باخه د فارغه شوی و وقته اله سوره خوش قسمت او چ دواله خزه او غاوله یاري په قسمت د نبي عليه السلام او صحابو اوسونه خوش قسمت چيلي و سوره خوش قسمت ولو چې پداشه خلکو باندې لګیدل او وختي قيمتیکاو دا خوش قسمته خلکونه لا د عزیز و د چې د غی مال د غی خوراک په سړي خلکو باندې لګي وقد تعتوها فی قربته اوکټ میکړه او هداغه عوام چولا پسې پکټوي کی ثم ولتو ال رسول الله صلی الله بیا ز اوکر دې د نبی علی صلوات و سلام تا ارالم ورپسې شوم دعوت می ورته جابر فقالت وی وی دې خزراته وی لا تف زهنی به رسول الله صلی الله علیه و سلم ما مشرمنده قوا نبی علیہ السلام او هغه מלکوتا ګوره دا خلک شه ده ما ول شرمنده کې خزه ورته وی مطلب اونځه کو دغه وقته دغه دي ما مشرمنده قوا نبی علیہ السلام او هغه چې دا وسم چې شه دي کی میمانو دي ورته ګوره مخه دا شرط دې ده کې به دا څنګه کړم نو دا شی لیک دې یا ډیر زوړا او یا مکوا نه نه بس لکھس و دې په الله خیر اړي پیغام ما مولي کوری باندې پیغام ما با مولي بسکټ با باندې پیغام ما مولي حشر نه ی باندې سیر با باندې ما با یو ټوکل الله عليك خیر واچي او داګه دېګه کې وړواله پیدائش یره ما مولي شی به وخل په څو پره ايم بجئتوه خزرار سبندشو راه لمنے بيلي سلام تفصاررتوه فساررتوه پټ فساررتو. م حضرتو ساررتو پټ ما څو خبر ني شي ز لګدې تو لال ني دا سره فقلت ما يا رسول الله صباحنا بهمت لنا علال كلمه دا یو ګډوري هي پيسکوني چې سما دا پاړو سا سا سا و تو احد من شیر او يرغل يو صا حيو صا دورب شو دولونه فتعالا راشا انت تو و نفرماك او سو ملګري تاسره سمګري تر تا سلا ولي خپخه د عالم سلام برګري د پیغمبر سره ملګري د نن چې یو تنه حاضر واري ویره ما خدای یو کس ویلو د درې سلور په ځای د طالبانو سره راځي باندې واډه فارم تیارې وکې یو کس کار هوښرې سم چې زینو واډه فارم ماک پسوا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت وی راځو موږ وته کسبو جوړې ویره ما خدای یو کس ویلو پسوا رسول الله صلی الله علیه بخپړې رسول الله صلی الله علیه و سلام हा? جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا سلہ سکળે دے دعوت پروگرام فقالو یا اهل خطک او خطک کستن کو ان جابرن قد صنع اسورن فحیا هلن بكم جابر رضی اللہ تعالی عنہ تیارے کرے دے دطواف <تصفح> چې <تصفح> جابر رضی الله تعالی نو قط السداه تیارې کړې دطواف سؤرند چ داवत هم درکړې تاسو فحیا حلن بكم چې دا سه توआम چې داवत یې درکړې تاسو ټولو ته ټوله داवत اصل کې دا سور دا په فارسی کې تواب دی ویلل ته لفظ دی رب يلسلات وسلام وترى لا تنزلن برمتكم ولا تخبرن عجينكم حتى اجيا بو کوزاوی تاسو کټوی او ما په خوی اورو ترده پورې چزراش او پورې بروتې نه په خوی چې سو برتنه نه دلرې کوي منه م او کټوی ذ جو شوی تم ارادم زه حضرت جابر و عليه السلام مبارک یقدم الناس حتا جئت امرات ده خندق اورال خلق ده خندق ټول تر دې چذادار او خپل خزه تا فقالت او خزه بی بی کا بی کا داسه داسه شه ما تا تنویر دیند بي السلام تا داسه موه ولن شئ لغده أو كسان بندير داولي فقلت جابرل ماوي قد فعلتو اللذي ما اوك آغا كار چه تاماتويلو اسي تاماتويلو ما اوكارو فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك يا جابرل فقلتو ماوي حضرتا چه ما اوك آغا كار چه حضرت کٹوئے میں پوری خیرہ آغا سے جوش ہوئے اور اللہ پکر مندری لنبی علیہ السلام اولو اوباسا فا آخر جد لراویح کلولو عجین اولو فا باسا کان لتوکی کلو پائی که نبی علیہ السلام پلی تو کار مبارکی و بارکا او دخیر دعائی پکی اگو اختلا سمع آمد الہ برمتنا بے قصدو کازمنگا ا دا فابسہ کف ہیا وبارک اپایکم تو کال توکړې او د خیر مبارک دعاوو وخته ثم قال بیاوی بی او دوی خا بذتون فالتخبر فالتخبر معاکی او بلا او بلا خابزتون روټې په خونګه رووالا چې روټې په خکې معاکا تاسو دا تاسو روټې دې په خایو اوس رووالو په خزمي کې واده وقت د هیمن بر ماته کو او د خپل کټوینه ها وقت د هی لوخه د کوا د خپل کټوینه د غوخینا ولاتن او د انغریدا کټوی مو کوځوي او هو الف جابروي تقریبا دا بزرګونو کسانو سزر کسانو تقریبا او م الله د قسم پهله کوم جااب وله ااکلو د ټوللو تقریاً ځو کاسانو دی نه خوراککو کو حته تر دیطرکوو چې پرو دغې د خوراک نه د ون حارو اواپ نهبور مت نهله تغې تو کمیا شکه کټی زمن د جو شو لکه سنګه چې جو پلوېالک وه پره حال باندې چې بکمو کې پکا محل موږ شروع کړو وا ان عجيننا لا يقبض كما هو ابي شكه په خیدل لکه څنګه چې په اول حال کې موږ پذ یولو شروع کړو وا دا دې ته خیر او برکت ویلی چې چې کله پوشو چې کسان ګل شو او روټي په خړې کپ دې دعا او خوا الله احد جابر ربي. ها رضی اللہ عنہو چاہئے کہ اخلاصو اللہ ماکیو کم اخلاص دے خلو واسمی تپدی کردی خیر و برکتو آجو پنزنو اٹھئی دی اشپک کسی دی خوایا تپدی پنزنو کردی خیر و آجو و آغا دا سی فمز مز کدا سی والا کدا با لگا, لگا لگا کو ها جزا طولت دا سی اونسی لگ لگون دیکن لگ لگ بکنی خیر و آجو قولو عرضت قدیت بزم القاف اسکان داوی بل یا المسنناتا او دې الفاظ کې مشکل الفاظ دي اوسه مشکل الفاظ او معنی کې ها قدرتونه دا کا پیه ها پاره سم کتیو شو وهیا قطعه غلیزه صلبه من الارض لا يعمل فيها الفاظ دا يو حسده غلیزه اللويا صخته صختا غي د زمکه نه دا قديا اغازيتويلي شي چې په ګټه کې په سخ زه راغې لا يعمل فيه الالفاظ صفای قبہ عمل لکه اصل نکه او پای کې الفاظ جبل شو کوته جبل او شو کوته سکور او شو ده پای کې مخالکو ګټه باندې اصل نکه زه سخ زه اگر کې سخ زه ذکر ولا دي داغه ت بیاغه بارودو یا څور وا چې نو هغه بیا د څوره هغه ځغه ځل په جوابم کړل کیږي هغه دې ولکسیب اصله د شګ ډیرې ولمرت هنه مقام کې صارت تراب الناعمه او په ګرد زده هغه خاورہ پستا دائم پستا نرمه او دهه ما ن احیل صدده والاسافي الاحجار التي يقول عليها القذ اغدري كاري چپاغي کټوي پرتأي اساف تزاغتو تزاحبوا ګلمو جوړوي ها والمجا تو الجوب فتح المجا حوال خامس وب فتح الخاء المعجمه والم المجو لوګه ون كفاتو شو او ابو هیمه بزم البا تزغیر د بهمه وهي العلا بفتح العين هبيبه مرده هغه پس کورې سره غړي ته غړي بشي ته ویلې شي خداجد هي الذي الفت داجن هغه سارته ویلې شي چې پکور کې علیفت به چاغه عادت وي پکور کې کو نبانو کې کور کې ګرځي دغه په شاده ده شر کنه کله یوشین نسکه کوي کله بلسی نسکه کوي او د کو نه بار خوراک نه کوي او خوځي د خوراک بار نه کوي داجه داغه ساروی ته لیپسکوي او سؤل الاطعام الذی یذع الناس له داغه طعام دی چې خلکو ته دعوت الکودی شي خلکو ته په طرف داغه طعام باندې او هو په فارسی او دغه فارسی کې ویلی شي وحیا هل اعلی او وحیا وقول ربك وبك ايه خاصمته وثبتو یعنی اغه سره جگړه او شورو کو اغه وتاو تا تمویلو چې داسې مکه واده تا داسې وکړو خزاوتو شو مراهوله کړ ګور شو کول څه شي کون نشته زخه خيره گزاره وکړو تا زمانی ویل چې ساډي ودي تا به دکه سره وغشپکه سه شو په جوږ بیا جگړه جوړیږي تجا غره خلي ان ها تقدت ان الذي عند ها لا يكفيه د دې دا کې دا وا چې هغه چې د دې سری کافي به نشي د جوړول را دي خدا که د هغه انده کې ولودي او د پیسکوري وسنګ د د کسان ل کافي شي نفس تدارچ هغه په خفا لا لا و شيز لګره خدړې ر میربانی او کسان ډیر شو زموږ چتا کمزور واره معلوم دي شي فاستح فاستحيت روبشن میگو اوجه له حیاه کولای د خزیه واخفیه علیهما اکرم الله سبحانه وتعالى اپد به چې په دې باندې هغه چې ذات ور الله پاک دی او لوی دی پیغمبر علیه صلاتو و سلام تھا بن هاذه المعجزات الظاهره داغه معجزه کاره او د دلیل کارانه او شواضیه داد نبی علیہ السلام معجزہ وا بول شي لکه څنګه چاغ پیاله کې خیر چول د پيو هغه معجزہ وا دا خوراق دون کسانو ته رسول الله سره موجه سلام دا دې ته په زوم تاسو حکم نه بسق اي بسق حبسق لا د توکل ويقال اذا لغات عامدا فتح الميم اي قصدہ اغذہی اغذفی دکوا والمقذاه تو مغرفتو کاسا غلوخه سمسئ ها تو وتغد تو لغلیان ها صوت چه دغد جوش ته 파را आवाज والله اعلم الله خپوی همغه زستګی ده بل حدیثو ګدبه